Tot Sant Joan. En com ja va passar el 2010, les botigues de venda de pirotècnia han tornat a apostar fort pels descomptes i les promocions, ara sí. La crisi continua afectant la venda de petards, tot i ser Sant Joan. En com ja va, ja va passar el 2010, les botigues de venda de pirotècnia han tornat a apostar fort pels descomptes i les promocions per intentar captar l'atenció del comprador i aturar la caiguda al buit de les xifres de venda de coets que aquest juny baixaran un 5% respecte a l'any anterior segons previsions de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Catalunya de Focs Artificials, és a dir la FIMAC. A més d'augmentar les ofertes, fonts de regal a partir de certes quantitats de compra o ofertes de 5 pel preu de 3, aquest any també hi ha hagut establiments que han avançat l'obertura per captar clients que comprin els petards just després de cobrar el sou. Tot i que hi ha moltes ofertes temporals i multitud de descomptes, la idea no ha acabat de reaixir. La gent no avança compres perquè no hi ha diners, segons s'assegura David Marín, cap de compres i de la logística de Petardos CM que afegeix que les compres es fan als just o els últims dies de manera compulsiva. Des de les botigues encara són més clars, m diuen que tothom paga amb la targeta de crèdit i no tenen diners en efectiu. Però és clar, sigui com sigui qui paga eh, mana. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, això és tot un poble que us parla i acompanya en Jordi Garcia.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 Doncs uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc de la Trinitat Vella que endureix les mobilitzacions antidroga. Desgraciadament estem més abandonats que al principi i més oblidats que mai. Ha passat un any des que l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella va iniciar una campanya de mobilitzacions per exigir mesures contundents contra el tràfic de drogues. La campanya va tenir el seu punt àlgid els mesos de novembre i desembre amb manifestacions multitudinàries de gran ressò mediàtic que van obligar els Mossos i la Guàrdia Urbana a muntar una operació conjunta de, viol... de vigilància i l'Ajuntament a instal·lar càmeres de videovigilància. Els mesos han passat, però el president de l'Associació de Veïns, Lluís Quero, assegura que les coses estan encara pitjor que al principi de les mobilitzacions. Un any després de la Trinitat Vella ja ningú se'n recorda i això que els veïns han continuat sortint al carrer cada dijous a la tarda per demanar que s'acabi d'una vegada per totes el tràfic de drogues que està amargant la vida al barri. Durant la campanya ens van visitar tots els candidats i tothom ens va prometre solucions, però ara continuem sent els grans oblidats, es queixa Quero. Els resultats d'aquestes promeses, però, són invisibles. Els veïns asseguren que no només ha augmentat el tràfic de drogues, sinó que també hi ha més robatoris a comerços i particulars. Dos o tres diaris afirmen. Precisament, ahir van entrar a robar la perruqueria de dones del carrer Turó de la Trintat i el bar més proper al metro del carrer de la Madriguera. Amb aquesta situació i convençuts que els traficants s'han fet forts davant la inoperància policial ja ara ja riuen de nosaltres, els veïns han decidit endurir les mobilitzacions. Ahir a la tarda van celebrar una assemblea i van convocar una manifestació per dijous a les 7 de la tarda, que començarà a la plaça de la Trinitat Vella i després de recórrer els principals carrers on es trafica, especialment via Bersino i carrer Foradada, acabarà amb el tall de trànsit de la Meridiana. A partir d'aquí els veïns continuaran amb noves accions de protesta. La política dels barris ha fet un pas enrere. Tornem a ser els grans oblidats, Soprat Llequero. Doncs precisament parlarem amb en Lluís Quero, que és el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, perquè ens informi doncs, de com ha anat la cosa. També hem de dir, en aquest sentit, que el propietari del bar Granja de la Trinitat Vella interposa una denúncia contra uns periodistes. El propietari de la granja del bar Granja, situat al carrer Via Barcino, ha interposat una denúncia contra els periodistes que van enregistrar amb una càmera oculta una compra de droga a la terrassa del seu establiment. A diferència de les cares dels traficants, que van aparèixer totalment difuminades, el reportatge, a més, fa una setmana a tot l'Estat, no va fer el mateix amb el nom del bar, que es podia llegir sense gaires problemes, com es pot veure en la imatge superior. Tot i que en cap moment el programa va associar explícitament la venda de cocaïna amb l'establiment, l'AMU, Antonio Medina Pérez, considera que ha sofert un dany a la imatge i deman demanarà una indemnització econòmica a l'espai televisiu de Mercedes Milà, que abordava la problemàtica de la droga a la Trinitat Vella en col·laboració amb l'Associació de Veïns del Barri, que ja li ha demanat perdó pels fets, Ara és tard. Estic completament d'acord amb el contingut de la denúncia del reportatge, però no hauria d'haver sortit mai el nom del meu establiment, afegeix Medina Pérez, que assegura que la seva clientela és sana i que ell mai ha permès que els dos traficants, els quals defineix com a dos merdes, es quedin al seu bar. Aquell dia hi havia un, la meva dona, que no els coneix, però jo sí i sé qui són, i sempre que ha vingut els he fet fora d'en seguida. Explica molt molest l'amo del bar Granja, que està reunint firmes per afegir a la denúncia contra el programa. Ara, però, ja està difós per televisió i tothom pot, el meu... tothom pot relacionar el meu bar amb el tràfic de drogues del barri, conclou. De fet, poc més de 24 hores després de l'emissió del programa Diario D, el seu bar va ser objecte d'un robatori violent, els lladres van accedir al local rebentant completament el bombí de la persiana metàl·lica i es van dur tot el que hi havia a la màquina a i la recaptació. En total es van emportar uns 750 euros, tot i que no té cap sospitós. Antonio Medina Pérez sospita que pot estar relacionat amb l'aparició del seu bar al reportatge de Milà. Podria ser, afirmava ahir. Aquesta, però, no és l'única queixa del propietari del bar Granja. A banda de la possibilitat que pugui perdre clients en un futur, Medina critica la falta de presència policial en, zo en certes zones del barri durant algunes hores del dia. A partir de la mitjanit ja no passa cap cotxe de policia per aquests carrers, reitera. Doncs el tema de la droga serà un dels temes que, amb el qual encapçalarem el nostre programa d'avui. I ara volem parlar de la Trinitat Vella però en un altre sentit, d'una manera, una manera doncs fora del que és el tema de la droga i dels problemes veïnals, ja que els veïns s'han unit per crear el Banc del Temps que es fa a la Trinitat Vella. El Banc del Temps consisteix en un intercanvi d'habilitats entre els veïns i veïnes de Trinitat Vella que disposin de temps lliure. El podeu trobar al centre cívic al carrer Forada de 36,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 Totes les habilitats compten per igual. L'únic que importa és el temps que es triga fer-les. Hi ha moltes possibilitats d'intercanvi, des d'aspectes de bricolatge, electricitat, fontaneria, fins a informàtica, idiomes, cangurs, acompanyament de persones, formació de noves habilitats, cosí, cuinar, tot si val. I per a què serveix? Doncs el banc de temps serveix per fomentar la confiança, l'amistat, la solidaritat i el coneixement amb les altres persones que viuen a Trinitat Vella. En el Banc del Temps tothom surt beneficiat, tothom ofereix serveis i a la vegada en rep. On està situat? Doncs el Banc del Temps està a Trinitat Vella, al carrer cívic de Trinitat Vella, al carrer Foradada, ai, al centre cívic de Trinitat Vella, perdó, al carrer Forada de 36 i el número de, de telèfon és el 93 345 76. Us podeu posar en contacte a mails mitjançant el mail bancdeltempstrinitatvella.com tots doncs com podeu comprovar a la Trinitat Vejat no tots són problemes, també els vaguinns doncs col·laboren entre ells.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 De fet, els dos equipaments que ja funcionen, l'escola Eulàlia Bota i la seu dels Mossos d'Esquadra, s'havien construït abans de l'aprovació del planejament. I en aquests 5 anys, des de l'aprovació del planejament, només s'ha aixecat una promoció amb 221 habitatges protegits del lloguer i part del centre sociosanitari. Un centre sociosanitari que és previst que estiguin llestits pel 2013.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 Més coses a comentar-vos, com per exemple que els empleats de la sanitat i usuaris de l'ambulatori de Sant Andreu surten avui també al carrer.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 Veïns i treballadors del CAP no cediran en les seves reivindicacions i continuaran tallant la Meridiana cada dimecres fins que no se'ls doni una resposta a les seves queixes. I parlem també dels indignats que duen el debat als barris per seguir creixent. La continuïtat dels debats per canalitzar la indignació i intentar trobar vies alternatives al sistema financer i polític vigent ja fa dies que no té la plaça de Catalunya de Barcelona com a centre neuràlgic perquè l'acció s'ha traslladat als barris. Ahir al vespre, al vespre, precisament, es va fer una nova assemblea del barri a Sant Andreu, en concret a la plaça Orfila. Una frase que ja ha fet fortuna entre els membres de l'acampada de Barcelona és la de treballar en petit. L'assemblea de barri a Sant Andreu es reuneix, com a mínim, un cop per setmana, i hi ha comissions que treballen cada dia. Potser mai aplegaran les 3.000 persones que sí que van participar en les primeres assemblees de la plaça Catalunya, però que permeten establir un contacte més directe amb els veïns. I ja anem posant punt final al nostre repàs de les notícies d'avui i, evidentment, doncs, un dels clàssics d'aquests de, dies, un dels temes del qual doncs, segurament molta gent té al cap és que, doncs, precisament, demà es dona la rebetlla de Sant Joan i Sant Andreu s'omplirà de festa per aquesta rebetlla de Sant Joan. Sant Joan ja és aquí i a Sant Andreu i a la Sagrera farem tot el possible perquè passis una nit inoblidable. No et perdis el programa que s'ha preparat per aquesta nit màgica. Demà dijous 23 de juny la Satànica de Sant Andreu celebrarà la Rebetlla de Sant Joan amb un grapat d'activitats per a festejar-ho com cal. Cap a dos quarts de nou del vespre hi haurà l'arribada de la flama a la plaça Orfila i la posterior encesa a la foguera. A dos quarts d'onze es farà la humareda i tot seguit a la una la millor música amb DJ i cintes. A banda d'això, durant la nit també podreu gaudir de la barra amb preus populars, l'actuació dels tabalers de la satànica i participar als sortets d'una panera. D'altra banda, la segrera també s'hi celebrarà la rebel·lia de la millor manera possible. A les 9 del vespre arribarà la Flama del Canigó per càrrec de l'agrupació Escolta Guia Pau Casals. A dos quarts de deu de la nit podrem gaudir d'un sopar popular on tu portes el menjar i allà posaran a la teva disposició la beguda i el ball. Per 3 euros tindràs dret a dues consumicions, que estan a la entre refresc, vi o cervesa. L'aforament és limitat, per tant cal reserva prèvia, que podràs fer al correu cfesteslasegrera.com o trucant al 679 81 Per acabar, a les onze de la nit començarà el Ball de la Revella. Trobaràs més informació a 3ww.festes www.festesdelasegrera.com i a 3 www.lasetànica.com. Demà dijous 23 de juny, a partir de les 9 de la nit i fins passada la matinada, es realitzarà a la plaça Ferran Reyes la tradicional rebella de Sant Joan del barri de Navas. Porta el teu sopar i disfruta de coca de Sant Joan i cava a un euro i mig. I el ritme de disco mòbil. Organitza el Pla Comunitari de Naves. Bé, doncs, com podeu veure tres barris que es llencen al carrer aquests dies per Sant Joan i que esperen doncs, comptar amb la teva presència per passar-nos-ho d'allò més bé. Doncs, eh, la primera és organitzada per la Satànica de Sant Andreu, l'altra la de la Sagrera per la comissió de festes d'aquest barri i també doncs, el Pla Comunitari de Navas s'encarregarà de la revèdia d'aquest barri de, de Navas. Doncs d'aquest tema de la, de la rebetlla de Sant Joan en parlarem més abastament demà. Ara el que fem tot seguit és una petita pausa, escoltem una mica de música i recordeu que avui és dimecres, per tant, avui toca la nostra tradicional tertúlia de cada dimecres. Amb la qual cosa, doncs ara us deixem amb una mica de música i tornem. La va trobar la sala mig buida buscant un somni fugint del dolor entrant pels ulls a sentir mi les aquella història va canviar-li el món va perdre-ho tot la partida i la vida cada ciutat li es manipulava el cor només el far, del sud, ella mira. Segueix la flama fins que res no es mou. I empenya el sol tan bruna, tan forta i prohibida, i es descorda la brusa, el seu cor, un somriure viu. Me donaria amor si poguessis tornar-me'n. Me donaria amor si ens poguessin mirar. M'agradaria el món si poguessis parlar-me. M'agradaria tot si et pogués estimar. Tantes nits va pagar per tenir-la, tantes excuses per anar tot sol cada cop, amb un pló, la perdia. La llum s'apaga quan la sort es pon, i els seus records s'estimen, ciutats adornides, insònia fins l'alba, el seu farc, sense vida trist. Me donaria, amor, si poguessis tornar-me'l tu, me donaria, amor, si us puguessis i al món si volguessis parlar-ne Sessió de nit, avui ja és l'últim dia. S'endú el cartell, arriba a casa i l'espia. L'habitació es transforma en un món nou. I li escriu cent mil cartes, la busca i viatge. I el seu centre s'escapa, per l'ordre i la casa. Apaga el sol tan bruna, tan feble i prohibida. Són fons en les ombres, amb el seu cos un somriure viu. Em tornaria si poguessis donar-me'n. Em tornaria mort si pogués ser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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us hem dit abans en començar el nostre programa doncs ahir es va realitzar una assemblea a dos quarts d'avui del vespre a l'església de la parròquia de la Santíssima Trinitat i doncs, va tenir doncs, com a presència a la coordinadora d'Antidroga i a l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella que van voler dir la seva respecte d'aquest tràfic de drogues que ens està doncs, afectant el barri i tenim a l'altra banda del fil telefònic el president de l'Associació de Veïns, en Lluís Quero. Molt bon dia. Bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis eh, doncs, què és el que es va dir ahir, perquè nosaltres eh, ahir ens hem llevar amb una desgràcia de notícia. I és que els del bar d'aquí de la Madriguera i els de la perruqueria d'aquí del carrer de Turó de, de la Trinitat doncs van eh, entrar a atracar. No? Això, sí. això, com ho podem veure, perquè evidentment no és una notícia que hagi de, de satisfar el, no, el nostre barri, no. Bueno, això ho tenim que entendre en clau de lo que ja purt entendem nosaltres de una deixadeixa deixa per part de eh les polícies uh -huh. de cara al nostre barri. Estem que convençut que n'hi ha... Eh, una intenció clara de deixar de banda aquest barri, perquè si no, no ho entenem. O sigui, eh, després d'un any lluitant sí. eh, contra la droga, resulta que estem bé igual que al principi. Diríem, últimament pitjor. Pitjor per què? Perquè el grau de, de, de gent que ve de fora a buscar la droga és cada vegada gent més, més deixada, delinqüents i, i que se dediquen a tota mena de coses i aquí ningú fa res o sigui, l'únic que fan i diuen són els veïns mm -hmm. i els veïns el problema que tenim és que l'única eina que tenim és la protesta doncs. mm -hmm. i ens trobem amb aquestes amb, aquestes, uh, amb, amb això eh? o sigui amb, amb, amb, amb, un, amb un, una no sé, una sensació de, de dir eh, hem sigut de 7, mm -hmm. per què? No ho, sé, no ho sé, però la sensació que em dóna és que jo no sé si és una ordre política és una ordre governativa o, o és un, un, una, una, una, una falta d'interès per part de cossos de policia, depèn de més interès amb les coses que li passen als barris eh, i, a llei, i als veïns Sí, perquè els Mosos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana doncs en un moment es van fer molt visibles per tots els veïns i ara sembla doncs, que, suposo que amb, amb la instal·lació de les càmeres de videovigilància deuen pensar que ja en tenen prou. Sí, a veure, el eh, de les càmeres de videovigilància aquestes és, una, és per posar-se a riure. ¿vale? O sigui, I si creuen que amb això ja han fet la, la, la tasca que tenien que fer, Eh, no estan en un barri que surt al carrer a dir això no pot ser, d'acord? O sigui, no, no, podem, no podem donar una excusa a les càmeres perquè les càmeres ni són ni fan el que tenen que fer ni estan posades o si que se'n haurien posar perquè siguin efectives i eh, en tot cas, en un moment donat, són discesòries o sigui, no vol dir que tallaran el trànsit de droga o, de, o la delinqüència dintre del barri ni molt menys. Qui ho té que fer doncs, eh, els que estan amb el poder o els que estan governant i que donin les ordres directes a esa policia que eh, ha de fer la seva tasca o sigui, com a qualsevol professional ells tenen una tasca a fer i em dona la sensació de que aquí n'hi ha més interès en portar-se un sou a casa que en defensar eh, un, un, un, un interès o una professió que han agafat que és defensar el ciutadà eh? o sigui si no volen defensar el ciutadà, que deixin els, el, el trajequet aquest, que li deixin a gent, que a gent a fer, a fer la seva tasca amb il·lusió, mm. i, si, i si no, pues que facin la, la, la seva feina. No pot ser de que a sobre no es diguin ells mateixos de que el barri s'està degradant. Què mm. m'estàs dient? Que us esteu adonant que el barri s'està degra degradant i, i que, que el culpable som potser nosaltres, els veïns, no ho entén, no sé sí, si sí, s'està degrada més per, per, perquè ells ho estan permetent. No és possible que en, en les casernes aquestes on estava la càrcel, les vivendes aquelles dels de funcionaris estiguin ocupada per lo pitjor de el pitjor i ningú faci res. ¿vale? No és possible de que cada dia vinguin 100 eh, eh, drogadictes, 100 jonquis, cada vegada de peixó que l'any a, a, a buscar droga, se la inyectin al barri i de pas pues, fossin faciuna una una a una cadena d'una senyora gran o, o, o a un jove a un jove llegint mòbil, això lo estem visquem avui a diari. És, és insuportable, eh? uh -huh. Doncs avui és dimecres i com cada ja dimecres aquí tenim la nostra tertúlia, tenim a nosaltres els contartulians, tenim a Mireia Gutiérrez, a Joan Francesc Dubarrasin, a Sílvia Hernández uh... sí. Uh... Anaïs Bernoles, que no sortia el nom ara. I en Gaudent Sastre i en Joan Francesc, doncs té alguna pregunta per realitzar-te. Sí, hola, bon dia. Bon dia. Uh, mira, jo volia, abans de tot, eh, solidaritzar-me amb el vostre problema, perquè realment uh, viure en aquestes circumstàncies ha de ser realment espantós, per dir-ho suaument. Uh, la meva pregunta és, ja que fa pocs mesos van haver-hi eleccions i el govern ha canviat i per tant el conseller d'Interior que és el, és el que mana en els cossos de Mossos d'Esquadra ha canviat també la meva pregunta és molt senzilla heu demanat audiència per parlar amb el senyor Puig per plantejar-li totes les vostres, tota la vostra problemàtica tota la problemàtica que té aquest barri Els l'heu convidat a venir aquí, a que es passegi pel barri a que vegi in situ el problema que vosaltres eh, plantegeu? planteju? Bueno, eh, eh, la resposta és clara eh, i, i molt concisa. Has El senyor Puig fa aproximadament un mes i mig eh, a la llarga de dos mesos, eh, va ser aquí el barri. Va patejar el barri i li van ensenyar i va veure amb els seus propis propis ulls el que n'hi havia. Va dir que això era intolerat intolerable que personalment en, se comprometiria a fer el que sigués fins que sortís el nou alcalde perquè conjuntament eh, treballar en aquest tema. Aquest senyor eh, se va comprometre amb tots nosaltres a que no, ho deixaria, no deixaria de treballar això. Eh, aquest senyor em va donar un telèfon particular i un email. Aquest senyor se li ha trucat i se li ha parlat i se li ha dit escolta, això està cada vegada pitjor. Només pogut he pogut parlar amb ell una vegada. Aquest senyor va dir, no pateixis, Et passaré eh, amb un comissari i vull que l'expliquis tot que aquest senyor s'encarregarà de treballar-lo. Encara estic esperant eh, a aquest comissari. Eh, li torno a trucar al senyor Puig i ja el senyor Puig ja no m'ha agafat el telèfon. L'he enviat un e-mail i la resposta és... La que, és, la, la, la que normalment fa cas polític, o sigui eh, ninguna, cap ¿vale? o sigui, eh, què hem de fer? què hem de fer? Pues no ho sé, el eh, que nosaltres estem una mica desmoralitzats perquè quan aquest senyor va vindre aquí al, al barri, es doncs va donar la sensació de que eh, ara potser n'hi hauria algú que volia eh, plantejar-se donar un cop de mà i posar fil a l'agulla després de dos mesos la sensació és que aquest senyor vino aquí a fer el paripé va mm -hmm. fer el paripé i, i va quedar de puta mare ara, una... tret, aquí, tret aquí ja no ja n'hi no, ja no ha res més sí, sí, no, no, està, està, està, està clar ara segons les seves paraules segons el que jo he entès el senyor sí? Puig va vincular diríem, la resposta a sí. el nomenament del nou alcalde és, és veritat? ho bé?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 ho treballaria conjuntament. Ah, vale. ah, ah, ah. Jo entenc que aquest senyor, aquest alcalde, encara no hi és, vale? claro. però la seva primera paraula va dir sí, sí, sí, que bueno. continuaria, personalment, ja ho començaria a ir a treballar. Entenc perfectament. Entenc perfectament. Vale? O sigui, la seva resposta, ja t'he dit que aquí ha sigut, vale. eh, la, ha agafat, la primera vegada em va agafar el telèfon, me va escoltar, va, li vaig va explicar el que havia, lo que jo estava veient com a president de l'Associació de Veïn dintre del barri, que encara era pitjor del que ell havia vist, em va dir ostres, això no ho podem deixar-ho. Va, ve a un comissari. A veure, aquest comissari no ha arribat mai a fer una trucada, jo he intentat parlar amb el I el senyor Puig eh, passa de mi com, com passa molta gent. Molt mm bé. -hmm. Mm -hmm. Doncs t'animaran també a la nostra companya Mireia Gutiorez, que vol preguntar una cosa. No, una pregunta, volia fer una reflexió sobre ara que estem parlant sobre en Puig. I és que, tal també amb el que has dit, a mi em sembla més que, per exemple, va venir fa un mes i mig, ara el senyor Puig li preocupa més desmantelar que són les acampades que realment afecten a la classe política i no arreglar un problema de drogues que afecta els ciutadans de peu. A veure, sí, potser, potser et diré que les preocupacions del senyor Puig eh, poden ser variades, però el senyor Puig està en un lloc on ha de tindre eh, capacitat, intel·ligència i, i temps per tindre-ho tot eh, enllestit. No, no ara, ara faig això i si estic fent això, escolta, ni me parlis. Quan acabi d'això jo parlarem del teu. No, jo crec que les coses no funcionen així. Potser, l'excusa pugui ser aquesta, que a aquest senyor ara li creixen els, els nans, no? Però això no és culpa nostra. Nosaltres ja portem molt de temps dient la problemàtica que n'hi ha, eh, demostrant que n'hi ha una problemàtica, sortim al carrer d'aquesta problemàtica, aquest senyor se va comprometre una la de coses i a mi ja no em val que, que ara eh, tingui altres problemes. I quan no siguin aquest problema serà on està. Estem parlant del conseller d'Interior, o sigui, vol dir tasca de sobres per fer amb una ciutat tan gran com Barcelona, doncs, i eh, amb, una, amb un interès com és tota Catalunya. Eh, quan no sigui una cosa serà una altra, Sempre tindrà coses a fer, i ha de saber i ha de tindre capacitat per donar resposta. I si no la té, doncs que ho deixi, deixi el suport, que segur que hi haurà algú que tingui capacitat d'acord amb tu, llavors no l'estava justificant simplement era un problema per tant podem dir que el barri de la Trinitat Vell ara mateix és un barri oblidat per als estaments polítics eh, totalment, totalment perquè a més a més ara coincideix que estem amb el punt de que per part de la Generalitat eh, resulta de que eh, no, no, no estem oblidats de tots, no, eh, se'n recorden de nosaltres per treure les urgències del Tori que tenim. Per això sí que se'n recorden de nosaltres. Uh -huh. eh, per a més, no ha no existit. I per part d'Ajuntament i, i d'Iripte, doncs com ara estem en l'empas que ni, ni, els que estan és com si no hi siguessin i els que han d'arribar no hi són, doncs estem amb, amb, amb, un, amb un interval que l'únic que està, estan aprofitant és tota la delinqüència i tota la mala gent per aprofitar-se i, i, i, i fer-nos pagar eh, coses que no, nosaltres no tenim dret. No hi ha dret eh, que se se'n no faci pagar aquestes, aquestes coses que estem pagant. O sigui, delinqüència, inseguretat, drogues, tràfic de drogues eh, i, i gent que ve de tot arreu, inclús, a divertir-se i acaben amb borratxeres, amb borratxeres col·lectives i cap de setmana insuportables per veïns. Jo, jo penso, a vegades penso, què passa, que no n'hi ha més barri que el nostre? O això està estès en tots els barris? O som nosaltres l'únic barri que estem dient de que això no hi ha dret? Jo que a vegades se me, me pateixen moltes dubtes. El que sí que tenim clar, i va quedar clar en l'assemblea, la, la és que nosaltres no deixarem de treballar perquè tot això tingui una solució que, sí, que sigui viable per aquest barri, sigui el que té que ser un barri Tranquil, de gent humilde gent treballadora que gent en l'atur però que convivin i sapiguen com vivim i l'Anaís també et vol fer una pregunta no, doncs després de sentir aquesta problemàtica doncs, potser penses que els ciutadans de Barcelona no, aquesta problemàtica que s'està vivint potser no la coneixen suficient i s'hauria de fer més ressò sí. havíeu pensat de fer algun acte i cridar els mitjans de comunicació a veure si realment es fa difusió del que esteu vivint actualment Sí, a veure, eh, hem demanat a l'Assemblea i nos estem demanant a nosaltres mateixos un exercici d'intentar buscar noves formes de lluita que eh, siguin atractives o almenys siguin interessants als medis de comunicació. Perquè resulta que el tema droga i tràfic de droga, això no és, no és interessant. Si no hi ha un mort, i si no n'hi ha alguna debacle. Eh, si no, pues, sí, ja en sabeu, o sigui, en la droga el tema de, de, de tràfic de droga eh, no és al nostre barri, n'hi ha molt, moltíssims barris a, a, tot, a tot arreu del país, i n'hi ha molts pobles que la tenen, i n'hi ha a tot el món, està... però sembla ser que això no compta. Eh? Aquí el que conta i, i només se fa en quan n'hi ha un mort. Si se troba un mort, ostres, mira, ja, ja la cosa sembla que... A llavors el que estem buscant, com no volem matar ningú per sortir la tele, en tots els mèrits. El, el que estem intentant fer, ja dic, aquest esforç per al tipus vita que estem portant eh, mirar de que crear noves formes. Crec que ha arribat el moment de crear noves formes. Crec que s'ha no, obert una, una, una via amb el tema del cinquism, que a, a través d'ocupar unes places, que era algo que no s'havia fet, s'ha obert una, una, un debat, Bueno, pues nosaltres volem buscar noves formes també perquè dintre de la societat i dintre de Barcelona el debat que és la droga i el trànsit de droga però de veritat eh, encara no, no sabem ben bé què hem de fer i eh, demanem ajuda a tothom o sigui, sea, tot aquell que pugui pensar o tindre una idea per fer de que eh, el nostre barri sigui escoltat a tot arreu, jo li demanaria que si hem o bé a través de la soió de Benni o a través de la ràdio o a través del medi que, que sigui, però que no s'agradaria, tindrà el recoixament i, i, i, i l'esport per part de, de tothom amb aquest tema per a intentar sóc urgent de que tenim cobrir-ho el més possible a, a, a tota la societat. Però la veritat mira, tallem, hem tallat, hem, van començar a tallar la carretera, l'avinguda Meridiana. Què estem aconseguint amb això? Bé, doncs, empipar a molta gent que ve a treballar i, com ara tothom talla la carretera, no és, no és novetat. Per a, part, a, part, a part qualsevol cosa que passa, la gent talla el trànsit. O sigui, no és novetat. Eh, unes eines que eren nostres, que era precisament això, ara no nos valen. Eh, hem d'evolucionar, crec que hem d'evolucionar. I hem de fer... nosaltres també, sí. i tota la societat, ha d'evolucionar la forma de, de reivindicar i de lluitar i de fer-se resó a tot arreu D'acord, doncs Júi Esquero, president de l'associació de veïns aquí de la Trinitat Vella esperem doncs, que hi hagi una solució no és si a mig termini o llarg, però esperem doncs, que aquesta solució existeixi no? Bueno, és es el que desitgem tots mm. de que arribi i que arribi el abans possible eh? per eh, el bé de, de la gent humil que està patint unes coses que no hi ha dret. I demà tornareu a sortir al carrer, no? Eh, avui? No, avui. demà no. Demà, demà és, és víspera de Sant Joan uh -huh. i sempre nosaltres som fosos i, i mirem de ser respectuosos. És una víspera de festa, és un dia assenyalat i nosaltres volem respectar. Hem canviat el dia de la manifestació per avui. Avui sí que farem la manifestació que fem normalment el dijous la canviarem avui i la farem avui a vint-mecres a partir de les 7 de la tarda en la plaça de la Tiense. Molt bé, doncs esperem que els nostres oients s'acostin aquí a aquesta manifestació i diguin, doncs, que evidentment la droga no és una cosa que sigui volguda pels veïns. D'acord. molt gràcies. D'acord, doncs, Lluís, moltes gràcies. Adéu, adéu. Mol bé, doncs tal com ens ha comentat en Lluís Quero, que és el president de l'Associació de Veïns d'aquí de, de la Trinitat Vella, doncs pensen tallar avui la Meridiana, també. Em sembla que això s'està convertint en, un, en una tradició per totes les entitats doncs, que volen la, solucions a l'especte. Demà, no? demà passat la tallera jo. Sí, perquè... Clar, és, que, és que qualsevol... No, és que... És el... un cor de... de, de de fastidiar als altres ciutadans i a veure... En estem cada no, és que és que, esclar és que, és que trobo que és tan comprensible o sigui, li dona el 100% de raó però el mètode, el mètode entenc que no és aquest el mètode per protestar, per fer jo trobo molt més assenyat, per exemple, que el que l'Anaís, oi? Sí. Mm. Escolta, que convoqui una roda de premsa, a Catalunya Ràdio, a TV3, les grans emissores, etcètera, etcètera, que, que es bombi aquest problema per tot arreu. Mm. I que això no és tolerable. Però el mètode de protesta jo entenc que no és tallar res. És mm -hmm. es que penses que, que arribarien eh, les que mitjans de comunicació? Oh, I tant, que arribarien. Jo dubto, eh? O dubto perquè inclús per exemple jo, eh, hi ha una, un personatge que no sé si el coneixeu que és un senyor que es passeja cada dia per les Rambles amb uns cartells en què està denunciant precisament to, eh, tot el tràfic de drogues, els trileros i tot això uh -huh. a les Rambles i la, la, la proliferació d'una màfia a, la, a les Rambles i no li fan eh, ni punyeterocàs i, i això que es, es, es passeja cada dia cada dia amb, el, amb, amb, amb un, uns cartells per la Rambla i, i això diria que, que ni, ni tan sols se, se l'escolten eh? o sigui que... en fi, jo ja he dit el que tenia que dir d'aquest tema i ja està o sigui, sí, sí. La, la, que... la, la, la meridiana tallada un quilòmetre més avall per les infermeres i un quilòmetre més avut pels veïns amb tota la raó, eh, insisteixo, amb tota la raó de Trinitat Vella. Mm -hmm. Però és que, és que jo torno a dir si hi hagués alguna altra manera de, de manifestar això i que s'esbombeix com tu dius, eh, tota aquesta informació, jo trobaria just que que, que, diguer, que diguessis escolta'm, pues eh, que, no, que no ens tornin a fastidiar però, però com que això no es veu eh, no es veu possible ni tan sols eh, remotament eh, que, que, que sigui viable doncs la, el tema està mm -hmm. és punyent perquè no, no, hi ha, no hi ha sortida en aquesta, en aquesta història ah, Podríem dir que la droga és una de les lacres de, de la nostra societat d'avui dia no? és indolerable això mm. sí. i que això doncs, pugui afectar gent que en cap moment s'ha doncs, eh, vist, vist embolicada en aquest tema doncs mm -hmm afectar tal i com ens deien els veïns no? doncs la Nai no, jo només volia dir que per exemple ONG és com Greenpeace o així jo crec que són experts en cridar l'atenció dels mitjans, organitzen performance mm. o jo crec que, es, que se'ls pot cridar l'atenció l'únic que no sé jo crec que 20 veïns acampats a una plaça durant una setmana pot cridar l'atenció dels mitjans o no sé sí, sí. Home, 20 veïns acampats a la plaça Urfila eh, només ha tret a eh, a BTV i a nosaltres sí. a, a la plaça Urfila no hi ha hagut més els estaven als de televisió de, de Sant Andreu bueno, la delegació de Sant Andreu de, de BTV i nosaltres no? sí, sí, ningú sí. més ha, pas, ha anat a la plaça Urfila mm, o sigui, no sé fins a quin punt pot cridar això l'atenció podríem copiar aquesta idea que hi ha de manifestacions nudistes. Això, sí, ah, sí també. Això crida l'atenció i ara que fa calor... O fer un calendari, no hi ha calendaris que, que fan alguns col·lectius mig, mig, mig uh, nus, uh, els nois o les noies, escolta, doncs no, no, no, no, no ho, dic, ho dic en, en sèrio, no, no amb nus, no, no, no, no amb gent despullada, però amb uh, calendaris, per exemple, que es vegi la cara d'algun ah. drogadicta, dels efectes nocius de la droga, de la mateixa manera que els paquets de, tira, de cigarretes ah. hi ha, en alguns saps ho s'ha vist, uns no? doncs, sí. tumors realment ah. espantosos, doncs també un calendari, jo què sé, que hi hagi això, que es, que, que es manifesti d'una manera imaginativa que aquí hi ha un problema. Ah. Però la ah, gent no es voldrà penjar això sí. a, la, a la cuina. No, el que em refereixo és que hi ha d'haver-hi o sigui, això, això no pot, és intolerable de totes totes sí. i aquí el conseller, a veure si aviat el nou alcalde i el conseller es posen d'acord i posen mà en aquest tema perquè realment és... Bon, jo no vull dir res del conseller però evidentment ja en porta unes quantes em eh? sí. porta unes quantes que regany carregats a les colpes I... el porta unes quants unes, unes sí, quantes de ja, sobre ja després del saliotjament bueno, i... el... de... de la plaça ha... Catalunya ell i... s'ha posat en aquest marder anem a dir-ho així uh -huh. doncs, el conseller d'interior és el que rep bastantes crítiques per eh? però és, és la seva feina per això pobre no? sí, sí. ha d'estar a les dures i a les madures i l'Anna és? No, que en el tema de, de les drogues també, jo crec que tampoc no és problema només del Departament d'Interior, sinó no, que també... No, clar, clar, clar. Sobretot s'haurien d'invertir més en polítiques socials no, al barri i intentar reinserir la gent. Sí, sí. No, no. No. Educació. Educació bàsicament, i polítiques bàsicament. socials i que la gent no que tingui feina. Que... No si sí, pues, la gent pues, que no la... ens troguem no tenim feina no vull saber no, però, sí, és, que, és que amb les retallades l'únic que, que, que s'aconsegueix és que hi hagi menys, menys feina i, i coses d'aquesta, jo penso que, que s'està fent tot, tot a l'inrevés del que s'havia de fer perquè si sí. realment s'hi si vol aixecar un, un país i si vol eh, eh, mirar de, de que realment les eh, puguin satisfer les, els deutes als estats el que no es pot fer és comprimir encara l'economia i, i, i realment reduir la possibilitat de que els puguin tornar els diners i jo penso que, que, que s'havia de fer com, com es feia com es va fer quan, la, quan al final de la segona guerra mundial que a Alemanya doncs ell va dir, mira, Nosaltres heu de pagar eh, tota la desfeta aquesta i en conseqüència una hora setmanal per, eh, treballada pel per, per tema aquest. Uh -huh. Igual, o sigui, dir-ne, bueno, quants anys serà? Doncs pues mira, fins que els fa un compte i ja està. Però és que el fer el, el que s'està fent, constranyir tota l'economia, tota l'únic que s'aconsegueix eh, és això, de que, que encara no pugui haver-hi més que una fallida. Perquè és que no... no no s'aconsegueix més que això, o, o una de dues, o matem de gana a tota la població, o, o anem allà. I jo és que, és que penso que, que, que tot, tot va lligat en aquest aspecte, sobretot. Eh? Hi ha una, I, una altra alternativa, eh? Sí, quina? Legalitzar el tema de la droga. Ah, bueno, sí, però això... Legalitza, legalitza la, la droga i desactives sí. totes les màfies i totes les històries. Molt bé, però, però jo però estic parlant... És el que hem fet sí, a altres països, no escolta, és una cosa... Però és que, a més, o sigui, jo, jo vaig més allà perquè, dèiem, les polítiques de diserció social. Les polítiques de diserció social eh, eh, d'aquesta gent que té més problemes eh, són impossibles perquè resulta que el mercat de, de, de treball cada, cada vegada s'està tornant més selectiu perquè no hi ha no hi ha eh, eh, demanda eh? i cada vegada hi ha menys demanda, perquè eh, eh, l'administració està tancant eh, puestos de treball eh, per a les retallades i el, els particulars, com que no tenen eh, diners, tampoc hi creen puestos de treball. I tot això és dia que ens aboca a, a, a l'c al que estem abots. Eh? Sí, sí. Doncs ara mateix el que ens aboca és a fer una nova pausa en aquest programa i a tancar el que és la nostra habitual tertúlia. Avui hem tractat un tema doncs, que s'ha d'agafar amb pinces i veure quines solucions, què és el que es pot fer, què és el que els veïns eh, doncs, poden, on poden arribar a les seves protestes. Doncs eh, tot això, nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa i tornem tot seguit amb d'altres temes i amb d'altres informacions. Fins ara. Pauades de Montserana Si véns em trobaràs Ballant de puntes damunt d'aquesta roca per jo tornaràs loca. Viatjarem amb un cavall alat Aquest vespre silenciós Cap a racons inexplicables Deserts Sauvages Esperarem-se a mi. Vaig anant a trobar camins de poc. Me'n tornaria a anar més en fora que mai. I no tinc por de somiar que me perdré pas camí o que no tornaré mai més. Jo no sé de quina banda bufarà. Se cinia per taigus sempre amb els peus banyats. Tenim pedres entre ses ungles, vint pops i despoats. Toma dues gotes d'aigua a les escales del pilar. Te cantaries cap vespre, t'estimaries la Te donaré pluit i te menjaria pesades. No tinc por de somiar, que me perdré pas camí que no tornaré mai més. Jo no sé de quina banda bufarà. La cinia perd aigus sempre amb els banyats. Tenim pedres entre ses ungles, ment i despoats, com a dues gotes d'aigua.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Recordeu que tenim dues vies de contacte. El telèfon, que és el meu 3-345-6454, i el el nostre mail que és informatius arroba rtv Molt bé, doncs ara ens anarem cap al centre cívic del Bon Bastó i em dedica avui a dos quarts de sis de la tarda la plaça Robert Gerard, la companyia Pus Espectacles, us oferirà diversions, diversions les més, les més divertides diversions, una festa incomparable diversions ballaruc cap als racons diversions per cantar petits i grans diversions, l'animació més especial dit, dit, dit, diversions entrada general de 2 euros i mig i bonos de 3 per cinc assisteix a cinc espectacles i paguen tres els nens menors de sis anys no paguen doncs encara tenim més coses a comentar-vos com per exemple el fet que Atxazo de Metrónomo arriba a la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra avui a les 7 de la tarda es farà la presentació del llibre de poesia Atxazo de Metrónomo a càrrec d'un poeta i de l'autor de l'obra Luis Bea García resident a Sant Andreu L'acte de presentació es farà a l'auditori de la biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra. L'entrada és lliure. I hi ha més coses per comentar, com per exemple les realitza la botiga Frenac de la Maquinista, el concert de Billete para Novolver, a càrrec de Varell. La botiga Fnac de la maquinista us, ofere us ofereix avui a les 7 de la tarda el concert Billete per a no volver amb Barei, l'entrada és gratuïta. I moltes més coses per comentar-vos, com per exemple que allà ja està govern el primer concurs de disseny de l'Espai Jove Garci Laso. I què pretén aquest concurs? Fer de l'espai jove Gartilasso un trencaclosques de diferents idees. Una pancarta que indiqui que el que hi ha tant a dins com a fora de vosaltres els joves, com és el vostre nom, els vostres somnis, els vostres projectes i les vostres idees. Creiem que per començar ho hem de fer creant una imatge que es veurà des de fora. Una imatge que haurà de reflectir com el món veu l'espai jove i al mateix temps com l'espai jove veu el món. Aquesta imatge anirà als vidres de la façana del carrer Joan de Garay i haurà de ser una imatge que es vegi tant per fora com per dintre. El disseny ha, ha d'estar inspirat en les activitats i projectes de l'Espai Jove, amb les coses que la gent po pot trobar a l'Espai Jove Garcilaso. Les mides de vinil són de 4 vidres de 84,5 d'amplada per 221,4 d'alçada. Presenta ara la teva proposta i guanya un premi de 500 euros i una experiència. Tancament inscripcions demà. Doncs Ja ho sabeu, demà, últim dia. I ara ens n'anem cap a la biblioteca Guinness Iglesias Can Fabra, que ens ofereix el conflicte armat al còmic.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 I ara ens en anem cap al barri de la Sagrera, on trobem la Nau Ivanov, que ens ofereix Paisatges Imperfectes a la Sala Guillot. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Hondures número 28 us ofereix, a partir del dimarts 7 de juny i fins al 28 de juny de dilluns a divendres, l'exposició Paisatges Imperfectes, a càrrec del fotògraf Daniel Sánchez Blasco. És amb nosaltres on els paisatges són paisatges. El que veiem no és el que veiem, sinó el que som. Molt bé. Doncs això uh, ho podeu veure avui a, a partir de les 5 de la tarda i fins a 2 quarts de 9 del vespre. L'entrada és gratuïta. També dir-vos que continua el càsting de KDM a l'Espai Jove Garcilaso. Informeu-vos del que vol dir aquest càsting que de KDM a l'Espai Jove Garcilaso. Nosaltres ho deixem aquí, donant les gràcies a Raquel Martínez, que ha estat a les Vies de So també donem les gràcies a Mireia Gutiérrez. Molt bona tarda. A Anaïs Bernoles, moltes gràcies també. A vosaltres. I a Sílvia Hernández. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda. Adéu.